А хто з наших те заховував, я не пам'ятаю. Наступив той день, а ніхто не приїхав. Замаскований магнітофон прийшлося забрати. Потягнулися дні, тижні, місяці, а медалі все нема, все тихо. Я не кажу, що так було. Але у мене склалося ураження, що якимось чином вони дізналися про нашу підготовку з магнітофоном і відклали на інший раз ту подію, щоб вона була несподіванкою для мене. Наступила зима. Часу проминуло багато-багато. Вже про ті нагороди виговорилися всі і майже не згадували. Час зробив своє. І несподівано однієї днини під час роботи заходить по кімнатах, де ми працювали, начальник, і наказує. «Вже лишайте роботу, і всі йдіть в зал. Приїхало начальство, будуть вручати нагороди. Вже, вже, вже, виходьте! Чому така несподіванка? Чому нам хоча б за день раніше не сказали? Знали б, то хоч в тому залі нагріли би. Там же така холоднеча, як і на дворі. А нас несподівано заганяють роздітими». На декілька хвилин, кажуть, раніше чекали цього дня як надзвичайного, що то буде свято у нас, ушанування нашого колективу такими нагородами, а нараз такий поспіх – роздіті в холодну залу на декілька хвилин. То було не що інше, як те, що було для нас несподівано і щоб в залі було холодно, щоб не змогли роздіті працівники довго там затримуватися, якщо Никодем захоче виступати. Все розраховано, обдумано. Хіба не було дров у лісгоспі, щоб нагріти залу в честь такої події? Ми позаймали місця в холодному залі і дрожали роздіті. В кожного думка, щоб скоріше закінчилося. В президії засіли начальство з району, з області, їх багато, щоб страшно було виступати комусь проти них, розпочали зурочистої промови про наші успіхи і нагороди і мильком згадали про те, що золоту медаль чомусь забрали назад. І я промовчав. Роздали медалі і нагороди нагородженим. Кожному з них оплески і побажання. Нагородили бронзою медалію токаря, який під час роботи їздив на допоміжні заробітки, і його півтора місяця не було на роботі, лакувальницю, яка покривала щиточкою наші вироби лаком, другу срібну медаль отримав чоловік, який з фанери вирізував плакетки і робив шкатулки та шліфував їх. Це я назвав тільки таких, яких рахував, що їм далеко до нагороди, якщо рівняти по мені. А я сидів тихенько, мені не зайшлося нічого. Але ні, називаєте моє ім'я, Марчик Никодем Мануалівич, нагороджується премією у кількості 70 карбованців з фонду Лізгоспу. Мені потрібно вставати і йти отримувати 70 карбованців. Це було четвертиною мого тодішнього місячного заробітку. Я не образився, але встав і сказав. Від премії не відмовляюся, але брати її тепер стримуюся. І прошу слова. Зал скувало напружене мовчання. І слова не дають, і мовчать всі. Розгубилися президія. Зрешті їм допомогли вийти з затепеніння голоси з зали. Дайте людині слово. Дайте слово Никодиму Імановичу, кричать інші. «Хай Никодем Манович скаже, що має сказати. Зашуміли люди в залі!» – встає директор лісгоспу і каже. «Добре, дамо йому слово, тільки хай вже закінчимо з преміями іншими, після чого виступить Марчук. Я погодився». «Свій виступ я розпочав з минулого. Як ми з нічого розпочинали? Як всі надії були на сувенірний цех, на прибуток від нього?» Далі про те, що у нас є на сьогодні завдяки базі набутих нами прибутків, яка частка чи доля моїх трудів у порівнянні з другими, які прийшли вже на готові, яких я вчив різного обздоблювального мистецтва і клопотався біля кожного, щоб по його способності приспособити до праці. Скільки я потрудився і витратився, щоб Упровадити у нас шовкографію і інші пристрої, форми по різному оздобленню, і те все я робив безкоштовно. Кроме того всього, я автор більше п'ятдесяти зразків, виставлених на ВДНХ, завдяки яких всі ви мали працю і наші чудові здобутки і ці нагороди. І якби не нагороджували сьогодні нікого з нас, я би мовчав. Та коли я бачу моїх колег по праці щасливих, що їх нагородили, і вони ще і цінні подарунки отримали, чим рад від душі за них, але невже ж, враховуючи вище сказане, я не заслужив бути щасливим враз з нагородженими. І я знаю, що це тільки тому, що я віруючи. Я назвав те явною дискримінацією, що Конституція і гуманні радянські закони таке не дозволяють, Перед законом рівні і віруючі, і невіруючі. А наш з Господ, наче відокремлені, не підлегли законодавству. Тільки тому, що я віруючий, всі мої зусилля і старання на благо Господ ніде не враховані. Скільки разів, коли ми розпочинали з нуля, я витрачався з мого кровного бюджету на значні суми і укладав свій час і сили щоб у сувенірному цеху Лісгоспу було те все, що є в ньому сьогодні. І плати за те все не просив. А коли ми добилися успіхів, я залишений за бортом. А щоб в очах людей таке не бачилося як дискримінація, мені адміністрація Лісгоспу дає аж 70 карбованців премії свого фонду. Мені стидно. За адміністрацію лісгоспу, за таке ставлення до людей. І дивуюся, як витримала їхня совість так обікрасти людину, яка є автором всього того, за що нас нагороджено. Тим, хто сидів у президії, було дуже не по душі такий виступ. Директор лісгоспу дивився з лоба кудись поверх головів слухачів, але й не рішався мене спиняти. Його ненависть до мене зростала. Те напруження у залі відчувалося фізично. Але я продовжував. Настав мій день розікласти все по своїх місцях, щоб видно було, яка правда панує над нами. На обличчях моїх товаришів по праці я читав тривожну задоволеність і співчуття до мене. Звертаючись до залу, я говорив. Ви неодноразово чули, товариші, про те, що від нас назад забрали золоту медаль. І сьогодні теж офіційно це було заявлено на наших зборах. Тепер настав час, щоб всім вам стало відомо, що насправді відбулося. Ось у моїх руках письмо з виставки ВДНХ у Москві, в якому нас завіряють, що призначеної нам золотої медалі вони від нас не забирали, а ще навпаки, де вудаються, що керівники лісгоспу Самі від неї відмовилися. Президія заворушилася. Щось там обізвалися, але спинелися. І я вів далі. Лісгосп давав на ВДНХ списки кандидатів на призначені нам нагороди, в яких на золоту медаль був висунений наш начальник сувенірного цеху Василь Дмитрович. Я в тому списку не значився зовсім. Опісля були відправлені повторно другі списки кандидатів, де на золоту медаль вже ніхто не був висунутий. Я в тому списку теж не значився ні на яку нагороду. Ось вони у мене копії тих списків. Я їх не викрав з сейфу директора і не скопіював. Воно само прийшло до мене. І я розповів про мого сина, що служив у Москві, як він, абсолютно не сподіваючись на таке, отримав всю інформацію про долю визначених нам нагород. Отримав на ВНХ копію цих списків і вислав мені все. І адміністрація сувенірного павільйону на мій запрос вислала мені це письмо в якому, до речі, зазначено, що моя належність до релігії по закону не може бути перешкодою для отримання заслуженої нагороди. А в нашому лісгоспі, як бачимо, може бути перешкодою. Золота медаль була призначена Василю Дмитровичу, але коли ви всі, мої товариші, по роботі обурилися, що я залишаюся без нагороди за бортом, наша дирекція злякалася, негативних наслідків від такого ходу, і вислала другі списки, де вже золота медаль не заходилася нікому, щоб тільки я її не отримав. Шановні товариші по сумісній праці, чи не будуть сміятися з того навіть кури, що автор 53 виставлених робіт, за які призначені нагороди, залишився ненагородженим? В залі загомоніли, Президія занепокоєно заюрзала на сільцях, я продовжував. І вмісту того, щоб людина за свої старання і заслуги мала хоч краплену поваги і якогось задоволення, має неприязнь і страшний гнів на свою голову від тих, кому вона так вірно служила, тому що вона віруюча. Мене переконували, що то з якому партії заборонили нагородити мене. Та коли я прийшов туди, за роз'ясненням незрозумілої для мене заборони, виявилося, що все це неправда. Такої указівки вони не давали, і запевнили мене, що моя належність до церкви не може лишити мене нагороди, якої я заслужив. В управлінні сільського господарства так само мені сказали, але терпець президії вже обірвався. Хтось гаркнув звідти, що ви розкладаєтесь тут своїми промовами? «Ви, думаємо, вже все сказали. Бачите, люди геть померзли. О, у вас кінця і краю не видно. Перебив той мене». «Але ззалі хто собі звався? Дайте людині виговорити її наболівши!» Встав сам директор і, звертаючись до присутніх, сказав. «Я теж так думаю, що Марчук вже все сказав, лишнього сказав. Ми розберемося з ним, що і до чого». І з теми отриманими письмами по його запросу розберемося, що то є. Не відкладуючи розберемося, зараз, тепер розберемося. Поки тут серед нас є шановні товариші, які були в президії і були свідками його виступу. Вийдіть до праці, а ми всі підемо в мій кабінет, там тепло, і виведемо на чисту воду звинувачення Марчука». Люди вже почали підніматися, щоб виходити з тієї холоднечі. Вона та холоднеча була розрахована на те і добре послужила в користь панам, щоб таки не все почули люди. Але з зали знову невдоволено підтримали мене. Не закривайте людині рота, почулося з загального гамеру, і люди спинилися і ждуть, а я, незважаючи на заборону, продовжив. Вибачайте мені, шановні товариші, з якими ми разом трудилися і клопотали, щоб з нічого добитися чогось. Можливо, для когось з вас мій виступ бачиться таким, що я медалі сам собі добиваюся. Не грішіть невірною думкою. І я прожив без медалі і нагород, обійдуся і далі без них. І однаково буду людиною, а виступаю так тому... Щоб на моїй совісті на мені не залишалася провина, що я міг заступитися за правду, яка зневажена і потоптана, та не зробив того. А ті, хто дозволяють собі так кривдити людей через мою мовчанку, ще більше утверджувалися б в думці, що їм все можна. Хай не буде так більше ніколи. Не переживайте за мене, я вестию. мені немає чого втрачати» а дехто може втратити багато. Ідіть теплі приміщення до праці, як вас просили. Дякую за увагу і підтримку. Опинився я один серед, серед крупнокаліберних начальників. Їх було багато, мабуть, більше десятьох. Перш, чим вони на мене налетіли було. Що ви наробили, товаришу? Хіба можна так при людях бунтарити на начальників? «Хто наробив незаконного? Я чи начальники?» – запитав я. «А друге, ви запитуєте, чи можна так говорити при людях? А їм, начальникам, можна?» «І то не що говорити, але навіть робити такі ганебні, незаконні справи, про які не до говорити при людях?» «Запитайте директора, як ми розпочинали?» Який я тоді був потрібний і як я служив ділові і своїми стараннями досяг такої нагороди? А тепер я вже сектант, непотрібний? На ВДНХ нагороджують не за успіхи у перевиконанні плану. За такі успіхи функціонують премії інших інстанцій. А на ВДНХ нагороджують за те, що там виставлено за різні винаходи і створення чогось такого, чого ще не було».